Məhtələm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmaqıza çağırırlar. Necə qeyd etmişdir, Allah subhanətə ala hər adama peyğəmbərliyi verməz, Allah subhanətə ala istədiyinə verir və peyğəmbərliyi Allah da verir, insan özü yox. Necə ki, peyğəmbərliyi Allah subhanətə ala seçir, insanların içində hər adama verməz, həmçinin Peyğəmbər Peyğəmbərin yanındakiləri də seçir və Peyğəmbərin yanındakilər sahabələrdir, yəni sahabələr onun zövcələri övladları Allah Subhanətə Ali seçir onları insanların içindən ona görə Allah Subhanətə Ali Peyğəmbər s.a. sahabələri tərifləyib və bəyan edib ki onlar cənnətlidilər onlardan razıdır Allah Subhanahu taala buyurur Vasabiqunal awwalun minel muhacirin vel ansar vel lazina ettaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum w radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar xalidina fiha abada zalika al fozul azim tövbə surəsi ayə Allah Subhanahu buyurur və tərifləyir o sahabelər, o muhacirlər və ənsarlar ki, hansı ki əvvəl İslamı qəbul ediblər. Yəni kim tez qəbul edib İslamı və Allah Subhanahu baydə həmçinin bəyan eləyir ki, Allah, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Və Allah Subhanahu həmçinin buyurur. Allah təala onlar üçün ə, çayları, çaylar axan cənnəti hazırlayıb, və onlar orada əbədi yaş qalacaqlar. Və bu ən gözəl və ən böyük qurtuluşdur, saadətdir. Allah səbhələtə bu ayda buyurur, sahabələrdən razıdır. Onlar cənnətliydirlər. Hem üçün başqa ayda buyurur ki, Allah səbhələtələ. Ələqəd radiyallahu anil məmininə idh yubayi'unaka təhtəşşəcərə el-əyə, Fəth suresi 18. ayə. Bu ayədə de Allah səbhələtə buyurur, Artıq Allah səbhələ o müminlərdən razıdır ki, onlar ağac altında biyət ilirlər. Az altında beyət. Yəni Peyğəmbər salsəm ümrəyə gələndə Osman rəziyallahu anhu-nu danışıqlara yollamışdı. Və xəbər gəldi ki, Osmanı öldürüblər. Və Peyğəmbər salsəm beyət eldi səhabələrlə. Səhabələrə tələb etdi ki, ona bəsə beyət etsinlər. Ola bəsə döyüş olacaq Osmana görə. Osmanın qətlininə görə. Və o ağacın altında 1300-dən səhabi var idi. Yəni 1300 səhabi o ağacın altına gəldilər və beyət etdilər. Və Allah Subhanahu taala onun ayə nazil etdi. Fet surəsi 18-ci ayə. Buyurdu ki, Allah ki əbədi ağac altında Allah Subhanahu olardan artıq lazımdır. Həmişə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəylər çoxdur mədəran sanmalar. Həmişə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları tərifləyib daima. Həmişə buyurur ki, kim onları sevirsə məni sevir. Kim onlara qəzəblənirsə mənə qəzəblənir. Və başqa hədisdə buyurur ki, kim onlara əziyyət versə, elə belə ki mənə əziyyət verir. Və kim mənə Allah Subhanahu əziyyət verir. Əbu Əziz İbn Əhməd və birlə rivayet edib. Deməli, səhabələri sevmək imanın əlamətlərindəndir və sevməmək isə munafiqliyin əlamətindən. Deməli, səhabələri sevmək imanın əlamətlərindən və sadiqliyin əlamətindən, həmçinin adilliyin əlamətindəndir, hörmətli Allah. Baxın, Əbu Bəkr rəziyallahu O vaxtı Allah o vaxtı peyğəmbər salsın yalançı dedilər. Və Əbu dedi ki, düzdür. Həmçinin o vaxt ki, hamısı tərəddüd edirdilər İslamı qəbul etməyə. Ovaqçı Əbu Bəkr rəziyallahu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç tərəddüd etmədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söhbətin qurtarmamış. Əbu Bəkr rəziyallahu anh əl ki, ya Rasulullah mən sənin dinini qəbul edirəm. Və həmçinin öz malını, Allah öz nəfsini Allah subhan təala yolunda xərclədi. Nə qədər ə, nə qədər Məslim, xüsusən ələ, ən birinci 10 cənnətlə on nəfər mücərrədən insanların elə çoxusu Əbu Bəkrun əl ilə islama yadlar. Neçə qulu azad elədi müsəlman və Peyğəmbər salasından ən sevimli insan idi. Bir gün Rasul sallallahu aleyhi ve sellemə e soruşdılar ki, Ya Rasulullah ən sevimli insan sənin üçün kimdir? dedi Aişə, dedi yox, qadınlardan yox, kişilərdən, dedi atası, Abu Bakr r. Həmçinin Omar r. Omar r. İslamı qabulləyəndə İslam izzatləndi. O vaxt ki, müsəlmanlar heç keç dinlərin açıq-açıq göstərə bilmirdilər. Omar mırxatab İslamı qabulləyəndən sonra Hamı açıq, aşikər başladı göstərməyə. Bildiləyir ki, onlar bunə xatda yanlarındadır. Mərd insan, həmsinin sadiq, Allah Subhanətəni qorxan və dində çox qüvvətli olan və həmsinin xilafətində, mühtələm müsləmanlar, xilafətində artıq dünyanın yarısı İslamı qəbirləmişdir. Hətta qərb alimlərdən biridir ki, yaxşı ki, 10 il xəlif oldu. 10 ildə qalsaydı islam, dünya İslam olacaqdır. Baxın, onun xilafəti vaxtına, Kəsirə və həmçinin qeysə, o vaxtın ən böyük imperatorluqları, Farsların və Rumların, onlar bunu xatda vola darıma dağınlədi. Həmçinin qüdsə aldı, radiyallahu anhü, onun vaxtını din çox aldı, böyüdür İslam dövləti, həmçinin izzətləndi, hamısı misəlmanlara hürmətləməyə başladılar. Bax, ona onun görə düşmənlərə də fikir verəndə ən çox Öməri pis deyərlər. Çünki o iki dənə imperatorluq dağıldı ona görə. Bu səbəblərdən ən böyüyü budur müəlləmə səhəmlə. Niyəcün Omar ibn Xattabdan çox danışılır? Həmçinin müəlləmə səhəmlə, necə ki sonra məcusi gəlib öldürdü Radiyallahu Həmçinin şeytan, şeytanlar qorxardı ondan və peyğəmbər səhsə şahiddir ki, Omar ibn Xattab küçədə gedəndə bir, bir küçədə gedəndə şeytanlar qaçardı ordan. Nə nə də dininə görətdiində güclü olduğu üçün şeytanlar qaçırdı ondan. ona danış, ona Alləh ilə ancaq şeytan danışar müəlləmə səhəmlə. Həmçinin Necə Peyğambəri sağsın, xüsusən bu iki sahabiyyə Abu Bakr və Uməri Arxaynı da olarsın Arxayı da olardan Ona görə Peyğambəri sağsın bir gün Dedi ki, bir kişi bizdən qabaq Bir hadisəni danışır Rasul sahabələr üçün Dedi ki, bir kişi Öküzün üstünü mindilər ki, sürsünlər öküzü Və öküz bunları döndü ki, başını söndürəb Dedi ki, mən bunun üçün yaranmamışam Mən bunun üçün yaranmamışam Sahabələdilər, Sübhanallah Ya Rasulullah öküz danışdı. Və Rasulullah sallallahu gördü ki, səhabələr necə şəkkilədilər və peyğəmbər sallallahu dedi ki, mən Əbu Bəkr o mən buna. Həmçinin Osman radiyallahu anhu, Arxani dolardan. Həmçinin Osman radiyallahu anhu, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki dənə qızını vermişdi ona. Və ikincisi öləndə dedi ki, əgər üçüncü olsaydı verərdim ona Osman radiyallahu anhuya. Zünnura əl leqəbində tanınmışdı. Neçə də və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu cənnətlə müjdələmişdi, xüsusən bəzi əməllərinə görə. Həmçinə Ali bin Ebi Talib radiyallahu anahu, çox şiddətli idi dində radiyallahu anahu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Fatım öz qızı vermişdi ona. Və Rasul salallahu aleyhi ve sellem Nəvelənin atası idi. Və onu da radiyallahu anahu, xəbariclər öldürdülər. Həmçinə ona görə mühtərəm müsəlmanlar və belə bütün sahabələr, hansından danışısan, hamısı... İman əhli Allah Subhanahu taala vəliləri idi, valimlər və idi. Və ona görə peyğəmbər ona görə onları sevmək imanın əlamətlərindəndir. Sevməlik isə munafiqinin əlamətlərindən. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dadığanlıb ula söyməy, onlardan pis danışmaq və peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, mənim səhabələrimi söyməyin. Çünki onlar dində etdilərin siz Uhud qədər, Uhud dağı boyda qədər Allah yolunda qızıl paylasaz da, onların bir oğlunun etdiyi çata söz. Ona qədavənlisi bu vacib söyməyə, vacib dolanı ilə iman, yəni onları sevmək. Bəs onları sevməmək, onları kəzab eləmək, onları sevmək isə haramdır. Həmçinin mühtəram üsəmanlar, onların hansından danışsan, hamısı ibrətdir və tarix bizə onların şərəfli məqamlarının göstəridir. Bax, onların bir Abdullah ibn Huzafe rəziyallahu anhu. anhu. O zaman Xattab rəziyallahu anhu vaxtında, o zaman Xattab şam yolluyur, döyüşə. Abdullah ibn Hudzafa. Və məsələn bir qismi əsir düşür. Varumluan paşaha deyir ki, gətirən o sahabelərdən birin, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətraf landakilərdən birin. Hətta kəfirlər onlardan təcribələniblər, eşidmişdilər ki, sadiqdilər. Və ça gətirirlər birin Abdullah ibn Hudzafa düşürəllərinə. Gətirirlər Abdullah ibn hudzafa yanlarına. Və patişah olun, yoxlayır, deyir ki, xristiyanlığı qəbul et. Abdullah bin Hüzaqə radiyyəllərinə hu, inkar edir. O haqq, deyir ki, malımın yarısını verəcəm. Yoxlayır ki, bəlkə dünya pərəstdir. Bəlkə dünya pərəstdir. Abdullah bin Hüzaqə radiyyəllərinə hu, deyir ki, əgər sən nə ki, Rumun mülkünün yarısın, hətta bütün Ərəblərin nə imkanları var, nə mülkü var, onları versən də, mən Muhammed s.ə.v. dinini tərk etmərəm və yoxlayıb, ki, yox, dünya aşqı deyil. Çünki imanda zəif olanlar və s. onlar əsləm pula görə ibadət edirlər. Ona görə məsələn, bəzi avamlar, özləri bilməyən, nəyi ibadət edirlər, qaşıqlara, meyvələrə, ağızlara ibadət edirlər, bəzi ihtiham ilə Abubakır məstəlində gələnləri, dillər görür ki, pula görə yəyirlər, pul paylılar burada. Yalansın sən dilin qurusun o düz değil çünkü o pullan ibadet iliyor ona pull versen ibadet iliyor o da öyle bilir ki cemaat özü kimidir onlar ki bilmiyor ki sahabelerin yolunda gidenler var onlar pulla göre ibadet elemirler bir rasul sağlasan sahabelerin yolunda ya kardeşler onlar diyenler onlar pullan ilerler ona göre onlar öyle bilir cemaat olaya kimidir gördü melih paçah görür ki yok Bununla allanmacaq bu Ney-niyə bu xristiyanlığı qəbul etsin Vəziyyətdə elədir ki Padişah birbaşa bununla danışıb Bunu döndərməlidir Döndərməsə Padişah üçün yaxşı çıxmacaq Öldürmək də istəmir Elə çıxacaq ki Məhd kimi getdi Və sonra deyir ki ona biraz az aç bunu Sallar bir dənə otağa İçki qoyurlarlara Bir də donuz əti Deyirlər acıb yecək Baxmayaraq Abdullah ibn-i Zafi Üç gün qalır orada Yemir eş Abdullah bin Huzafə deyir ki, çıxandan sonra baxmayaraq zərurət idi, yedə bilərdim. Lakin dini zəif çıxacaqdır, elə çıxacaqdır ki, müsəlmanlar zəifdir, onu şərifi qorumaq üçün yemədim, içmədim də. Və sonra qadından imtihan edirlər, görürlər heç nə. Möhkəmdir, kişidir, mərddir. Və sonra gətirirlər artıq da, görürlər bacanmırlar bunun an. Abdullah bin Huzafə radiyyəllərin huv. Bir dənə böyük bir qabın içində suyu doldururlar və qızdırırlar. Və gətirlər iki ilə müsələmanın ki, atacaq oraya və sonra sənə də atacaq. Və müsələmanların birini atırlar onun üçünə. Abdullah Hümin Umzafə ağlayır. Və haməli başa düşür ki, artıq qoxdur. İndi deyəcək ki, mən, İslamı, qab mən xristiyanlığı qabullayıram. Deyirlər ki, hə, indi deyəsən, xristiyanlığı qabullaysan. Deyir, yox, vallahi, onun görə ağlamıram. Ağlayıram ki, mənə də atacaq o saat öləcəm bir dəfəyə. Kəşkə Allah s.w. mən başımda olan qədər və ya olan qədər, saç qədər mənə həyat verərdi. Atardırız məni dirilərdim, sonra yenə atardırız dirilərdim, sonra yenə atardırız dirilərdim. Gölləyə o, bu mərq sadiqdir. Peyğəmbərsən sahabisi doğrudan. Padişah da düzgün adam olur. Deyir ki, başımı öfkünə bıraxacam səni. Abdullah bin huzafeya Və Abdullah bin Uzafi deyir ki, əgər başqa müsəlman əsirlərini də bıraxacaq isə öpəcəm başıbı. Və söhbət münaqişədir. Və patriarə istəyir ki, heç olmasaq özüm biraz düz çıxartsın. Deyir ki, bəli, öpkinə mə başımı bütün müsəlman əsirlərini də bıraxıram. Və öpür. Və gəlir, radiyalların mühədiniyə. Gəlib, elanləmir, a, mən belə, mən belə. Heç xəbəri yoxdur, Umar müxəttəba xəbər çatır. Umar müxəttəba xəbər çatır və çağır. Abdullah ibn-i Huzafa radiyallahu anhunu qalxır, deyir ki, ey müsəlmanlar, indi isə mən əmirləyirəm əmir hamımız, Amar Abdullah ibn-i başından öpəcəyir. Və qalxır birinci öpəri özü radiyallahu anhunu. Bax, Peyğəmbər salsıq sahabəsi, kişi, məh, sadiq. Onun qələ, Allah subhanətələ buyurur, minəl-mümininə ricalun sədəqü mə ahadullah əli al əhsab surəsi 23-cü ayə Möminlərdən kişilər var bayi müsabirə üçün hazır olub Möminlərdən kişilər var onlar əhdlərinə sadıqdirlər onlar əhdlərin pozmazlar Ona görə biz olan yolunda olmalıyıq Ona görə müsəlman Gələk sadıq olar Gələk mərd olar Gələk qoxmayanca Allah əsbəntəndən qorxa Gələk sözünə fikir verə O birisi cinsdən özünü seçil seçilə gəlir Ona görə Onları sevmək lazım, mühtərəm Müsləməl, adam pis tanışma olmaz, görürsən hərdən münafikin biri, bir səs eşitə işte qorxub qaçan, Allah yolunda bir şey eləməyən, Abubakırdan danışıb, Abubakır radiyallahu anhudəm, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm, həmçin Omar Mürxattabdan danışan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm həmişə Əli ibn-Əbi Talib deyir ki, biz hələ həmişə eşidərdik ki, Al peygamberə Əbu Bəkr və gəldi. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Gəldim mən, Əbu Bəkr və Getdim mən, Əbu Bəkr və Ömər." Allah subhanahu təala-nın himayətindən hələ qəbrdə də bir yerdədillər. Hələ Mədinədə Ayşə alə məmünün hansı evində peyğəmbər sallallahu əleyhi Sonra Əbu Bəkr, sonra Ömər. Öləndə də bir yerdədillər, radiyallahu anhum ecmaîn. Onların əshabı lazım. Olan evlənəndən danışmaq olmaz. Çünki onlar nə ki ediblər İslam üçün, O evlər olanın içində batıb gedir hamısı. Ona görə həmişə çalışmaq lazımdır mühtərmim səməllə. Oların yolunda getməyi, onların dini məsələlərdə, həmişə xüsusən və həmişə onların fəhmi ilə dini məsələlərdə, olan fəhmi ilə. Çünki onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələridir. Mən tələbələridir. Peyğəmbər sallallahu tərbiyəsini almışdılar. Radiyallahu anhum. Allah subhan təala bizə onların yolundan gedənlərdən etsin inşallah. Allah subhan təala müəllimlərə kömək olsun. O müsəlmanlar ki, edil, Allah subhanət hələ şəfa versin. Allah subhanət hələ ölkəmizə həmçin bütün müsəlmanın kənə xətadan qaladan qorsun. Allah subhanət hələ məhçidimiz həmçin cəmaatımızı fitnədən və fitnə əhlindən qorsun, yara. Allah subhanət hələ teclilə Qarabağı, Allah subhanət hələ izni bizə qaytarsın, yara. Bəqul həzə və astaghfirullahə ləyə və ləkum və lisə ilə müslimlə min külüdən və astaghfiru, innəhu huvə ləq